اللہ الرحمن الرحیم ومن مستده انراسا بشهوتنا حرمت آلیه امہا وابنتها ماتن باگن باگن باگن مستدام صلی کرسولا کی حرمت مستحراتا فا اسبابو و نیتا سیاسبت به ومستحراتا یو چو حسلیجی فا حلال نیتا بانی او جو حسلیجی جزنات چکه مته جناوي څنګه راغلي ماييده د مور او بلو پر ځان د لپاره مثال کول حرام دي فدا فرماتم مسهرات د جناواله مرتبه را وانه څه څنګه یو کسه دا یو خبره سره له شهوت په تور باندې ناس ولا دی او له هريته د شهوت په تور باندې کتل یا خبر صلى الله عليه وسلم له شهوت په اندازې باندې او له هريته د شهوت په نظر باندې نظر کوي څه حکم دي ا څه خبر صلی یا صحبت ده صحवत په نظر باندې نظر وکړه په سر طرف صلی یا صحبت ده صحवत په طوار باندې لاق په لگاول په سر طرف خله طرف نه معلومه خبره وکړه خله صحवत په نظر باندې دا تر دې صحه نظر وکړه یو لمس دې او یو نظر دې او ذا نظر کو نظر پر طرف نہ اے سنت اے کشرے نظر کی او کو نظر کی دا لمس تو کم دادی کہ حرت اللہ لمس بشہوات راغے یا او کدی یو چڑی سر ک بہ طرف نہ راے تے لمس بشہواتن او ذا خ پخ پندن کی نکاح کو ندشی قرضا وصولو سرے پیو بندہ شان کی حرامے نہ چنگا پر نکاح کو لے سر کدی خون سلے نظر بشہواتن دا شان راوندے د اللهم بشهواتن مقدار څنګه لومس تعالی دونکو فقهاوی چې اغه لومس بشهواتن د لازم متوالو ته کما دا کپلین اللهو بدن ته لګیږي چې سالتای ربی مسلم د خپل واه او کوتن اوت تی دال دا الله صلوات لاندې بدن ته نه راشي چې د اللهم سره رحمت نه ثابتېږي اغه لومس متوالو کما د کپلې لغې په بدن بلا حائل یا دا چطره دمر نارای اذا چې هغه صلی الله علیه وله جنا طلاس چې دا چطره مرتبه چې دا چطره مستوي او دا حراره طلاس هغه بدن د وښ پرېږدي کیږي موږ ویو چې هغه انت سره دی چطره دا نارینه تایه چې حراره د بدن سره یږی کیږي او د جن له باڅو دا حراره د لاسه بدن ته نه رسی نه دا لمس له شهواته نو اعتبار دی چې کمزې ته بالکل حائل د بدن د لاس یا حائل <سؤال> اشتاقو دمران نرمده شداغا متماسهن اخطر مادهن که مرتبهی کلا عدم شماری نو کدغش انتی اللمس راگو نتا دو بانی خرمت مستحرد تا دیجئی شدو صحیب خان راگو او شدو صحیب خان راگو او کدغش انتی اللمس نو کمان که حائل موجودو یا اغا حرارت بدن دا کپریف وجبانی بدن تا نو سو جنو بیا داغا اللمس غیر معتبرده تا خرمت دا نتا دا نتا جند دي لمس بشهواتين بشهوة مقدار في مراد ياخذ لمس ولا مقدار جند دي شهوات ولا مقدار, شهوات مقدار دي في مراد تساوتني اغلاص في تساري دليل لاس لاغولتراج لمس لاغولترا هذا انتشار بعلي راش متى انتشار علي ده كنود لمس بشهواتين من ده لا دمسنا انتشار علي راغى انه ځکه تواړه د انتصاب مورا څنګه دا یو خدای په حرمت مساهرت د او کله چې انتصاب د علی بالکل نه راغله یا د مختنر انتصاب علی سه وخت په مقدار باندې په لنوسي کې اتواد نو دا شان د الله مسره حرمت به نه پاتې شي دغه سلوک منځه آسانتول سره سره لمس د شهوت ته کې د هاوه انتصاب علی متوقع سره سره ورسکه التاوسن پټلې ته ده الله په صحاوته نه کاو په صحاوته نه نه کاو په ده چې کاول بسجن وتابره نو کاو ترسيو علاوه نو څنګه ستوي چې نو پټلېږي چې راه ده صحवत والا دفتر سوالات کولو نو کچه ته هغه په اړه خبره وکړه چې مال دې ستریزره اللهس لگاول باندې صحوت ته اعتماد کېږي علاوه کا څه ته او خاون دا حقير باللوث بشهوتين نا انكار تشتد روغو مده خبر غير معتابره ذكر كداما انكوحدا وداتا بيخفر لام بشهوتين باني باشي سلطة والواري فجمعه خرمالتا عددتا نسال كون صداما دا خاون زيسر لا سولا جاوانا دا عورت لايك ما دا نكاة ماته دا نا دو جدا سجن نقطان خاون ترسل والواري او دا خاون نكا دا مسجن مراقبة دا, دا, دا, دا خاون نباني دا وست دا سجن تيو البتہ کہ خاون تصدیق کی کہ او استاد علمج به شہواتن به قبل برابر ا توا فجام و دا یوا به شہوات او ثلاثه حریت تصدیق ته له نکاح انسان وکړتي اول نه خبره نظر به شہواتن نظر به شہواتن هک ده نظر به شہواتن دا غیر معتبر ده په خدمت د نکاح توخه تصدیق اقرارونه سله مو ته نظر به شہواتن کې موثبات نظر به تل طرف چه شده دسرید اشارتا نظر ایسی نتاقیبانی با خرمت مساحرت راضی که رضا کننا اللہ و نور و اعزاو تنظر ایسی نتاقیبانی خرمت مساحرت نثابتیگی او دسرید خوانا از شده طرف نظر تا نظر کولده اغم و اتدردی چکم راکی فرد داخل طرف تا کم دل فرد داخل نباحل نظر و لگیدن و کده بحرمی نظر بانی خرمت مساحرتا دنظر و عنا بیا نثابتیگی اگر اپ ثالث ہے تو نظر بہ حالات کے نذر ظاہر کرے تو طرف نذر قابل کو متبادل دے اور فرماد دیں کہ اگے اور دوسرے دفعہ نہ دوسرے دفعہ حوالے داخل کر استعمال متبادل کہ جو اعضاء نہ علاوہ بھی نظر کے لیے تو مدار دیتے نظر بہن فرماتے متحرر نہیں سکتے کہ اگر پال کر کے نظر ہو اگر ان کچھ اس اور اس وجوہ سے ترھے امور لگا یہ جو جدا ہے تو یا سارے دے نظر کرے تو او کا انہیں کے انایتا ایتا صلیکنا مدد اینی ته انایتا اسونه ان فرمات مساهرت مساهلته ساده تیگی دغه دا تل زات تمن خو هي یا اصل تمن ګری پر کلا د هوی انایتا تصویر ګری او په کصه باندې فرمات مساهرت مساهلته مراد کله څنځه اتره منځ ته شفاطه شل ایګلرا یو په د مختته او انرا یو په شفاطه ایګلرا د شسینه اقوا سجدې خو سره د حروت دی وګوري نو دا نظر به ای نه دی د ذات هاوسه او دو بانی فرمت صادقی گی اوہی او خدم نصال تو اسے غسل کرتا تالا و اتا نیر کناس کو او صحیح اور قوضہ پا مکشت کا اگر تو جو کہ درنبا دیترہ صدق کارا کیو گی نظر نظر بیعینی حضات پر صدق پر افتر ہیں او کشت کا صدق و حسن پر آرمان تاتنا سبا دست کئی او صلی اللان جو حوضو کی تذفیر جو اندیتی حرمت مصادقی گی تاسو نوې خبرې چې دا فرمات ذات ته څه ته کاتل ده شرطي ذات ته نظام ناراضه تصویر شروا تا ان انتقال شروا تا هي څنګه باندې فرمات مناسب دا خو خبره تا نه کوله سبا سره او نه څه ځوانان دي نو به مونږ په تاسو لګیدل لا سدان لزر په صحوتین دی الله که صحوتین د انتصاب علی راغله نظر او دا باه سرو کې دا به نو بابا ته ونه تا ته او چې ما دا لږه په صحاواتو کې کړې دي او څنګه یې کړې دي ته خلایي څه توګه یې چلاوه حالات بابا یو د منا او په نظر سره حرکت کراوه نو خدمت مساهره روانه او کڅه ته ګړې په حرکت کې نور هغه له دې خدمت مساهره غیر متلک دماشینې خلاص مره دا خبره است بابا راځي کنه کله ولریا حالات چرایته څنۍ وروڼه غوډل کارو کنه داسې نه دي ساته علامه ایمان او خبره د امر څمره مراهده او مراهده اضافته مستحاضه کې داخل شه مراهده په دې نه دی دغه علاوه چې مراهده لاندې نه دا جنید طارق نه تعالی عمر موتبر څنګه هې تعالی عمر نه یو او حیته نظر به مراو مراده یا له صحابه غره دغه رحمت مستحله قاعده قال رسول الله كان نشتت قدما نكتاب عنه حديث فصلو قال نشتت قدما نكتاب عنه حرمه مشاهره بنستان نهى عن نظر يمين الشرع قال رسول الله بنى اذا نهى عن نشتت درمیان کی بفقہات کی بیان ہے سلام علیکم جنہو قال نذا مشتاحات مطلقان شمارا قالوا كان نذا قال نذا جنہو قال اوahahaf bin ukweza Merkel-e boundaries. اوako o ha? او Bina da,ane ya na yamu ci bre société,ane haua SWE.ane haua de chi ha gera знament.ε yahoo a genie eo bina bina bina bina bina bina bina bina bina sa titre. simulations o colli dyamar è emaya sucbaaime e haa ingули.ane gila xo hannikus. Energie ee 2.19 naha esoi phpera de haa inguru bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina bina انا تصحى له ولكن يشير كان عليه فاطمه نساء ادركته طور من من من سبه امراه اتنا بشهادتنا حرمتها عليه ام وابنته ها يا استاذ مسك من مسد هي يا سراء مسك امراه اتن لوثي تم اصب طار حرمت علیه اموها و ابنتها حرام دی تذیبانی دوست جمور او دحی برو ممشاکر عمد اللہ علیه و ایلا تحرمو و علی هذا الحلاف مصطح امراتن بشاوات مزر خبر گئی تا مساہرت دا اللہ او دا جناع او دا علمت او نظر شہواتن دا خم حرماتی دا خم محضوراتی او محضورات دا انعامات باہر زریا سبب نگر وان ذا شانته والصلاه التي لمسوه امراهنا فشرعوا لذيده او خذا ما تكونه من ذا شانته دي ان تعلموا سبب وا طرفن معتبر ده كشرعوا مشتي او خذا مشتي وا طرفن معتبرين ونظره ان ذا شانته حكم ده نظرم ده الى فرجه خبره واجب الاهذا نظر معتبر ده كجمرعه قد داخل طرفا ونظرها الى ذكر يوان صحه و تن اع ذا شانته معتبا النظر بسجده سري طرف طرفا شهادت لا هو عن جابر رحمت الله عليه واله واي ان المساء والنظر ليس فيمان الدخول دا المساء او دا نظر بعد معناي دخول کې ندي دغه کله ولې څه غواړي ه퇴 ان جابر رحمت الله عليه خبر ما او سالي ده هغه فقط نکاح او نه دا نبا نظر به شهوات نه او نبهای خواه کمداد جوړوږي کدا علامات او نظر باه معناي دخول کې نه او دا فرمټ پراصب په دخول سره چې معناي دخول کې نه یاځي دا نه فرمټ نه راځي ادمه په دې نه دي کدا په معناي دخول د جناکې نه دي ځکه امر صدا خبره کړی چې حرمته نو ساحه په جنابان مننه راځي نو څه خبره وکړو ولا هدا په دې لمس او نظر هیڅ په مرتبه دخول کې نه <تصحيح> لا ته لوک دې نماتا اللہ کے برابر دار میں فساد سے ما فنا ظہر بشہواتن مغشہواتن میں روزے نماتی ہیں ولی حرام احرام میں نماتی ہیں اور جو ولی طہالہ اور غسلن میں نماتی ہیں نطا اونگیلا جب وہو علی احکامات جاندی ادنم نظر والے احکامات جاندی وہل مانقیاس نہیں فلا یلحقان یلحقان به باللمس او نظر دوڑ دا دخول کون سے نہیں ہوتیں والنا احنا پای ا الم وال نظره سبب دانا اللوتي لم او نظر دا دوا دعية طرف کدي کی قام مقام هوې اختیاه احتيات دا چې دا خا مقام وزلې چې د ح فجاباني او په اون دپار اختیارش م د مصبا مننظر کاقو که سعب را احنا مذب ک لشان توص ک تزیاته ده د مع سرتهجابانې په خلکوې د علما صالحین دعا بر غلی برانده یو څه څرګر یو څه ترلاسه څلوقاتی دغه هغه دیسره نه چاوچ ما دې څلوقه د نورو پرني کایو دي او له سر منه بیا نه وای چې ما مخکبیده مور څه نه عمله کوله ده څه منه ول نه کړي د من د به مان کاڅه تا ته کنه په دې مساله د حدیث مرصود اخلي نه او نظر سره حرمت مصاحره ثابتې یو داخل ته عمل سره خلل پدې کې چې علما او نظر سره حرمت ثابتې په عمل سره خبرونه باندې چې پلامه صاحب په نظر سره فرمات taliږي اغه غره والا حدیث له ما څخه نقایصه خبر شي اغه هرڅه دی ولا حدیثه چې پلامه صاحب نظر باندې فرمات taliږي ته هرڅه حدیث مرسو کرا له عمل سره پکول کرا له مر سره پکول کرا خو صديک د پاتې تبديل د کوټه جواب نشته من باندې وایي چې حدیث مرسو کرال چې پلامه صاحب په نظر باندې فقد سراب هذا باثوا سيأكثروا خذل شرع لمات مشه شهواتي كذلك او دعنا بعد حالت ليس रहने की औक फतवत 나오ते सदा عليه سرني كان حراما او خاص خديس انكار منا كذلك ورنا ان المساء والنجرا طلبون دعنا الى الوقت فيقام مقامته مود يحيات احتياطا بذلك كيف كمزيد الشبهات دون هذا زمان ساعه ثم ان المسد شهواتنا بمقدار اثر شهوات او شهوت مغدار باری او یا انتشار آلتا آلتا شجی شرود اولی انتشار راوی تجی اللمس بانی نباداد شهوت سراشو یاد مخشن انتشار اشتا شجی اتوال راوی او تزداد انتشاراً هو سهدہ خبر سیدہ ثم پا لمس انتشار دا آلی دی او متلک اللمس بانی فرمات و متحرق نصابی تیجی والموتبو ان نظر الیلیل فرد داخل او موتبر هم سلید نظر کی حرفت داخل ترخت نظر ولا تحقق ذلك الا باقتائها دا په د نه دا څنګه جوړوي او څه له تاسو سره وایې کنه او لاندې متا بحثاره شي ولا تحقق ذلك لا عنده الا اقتایش څه کوم شي چې له کوم که یو کس دوا څنګه پېنځي دا ګول لیکهونه باندې واقف تړي نو تاسو وینئ چې دا اولي والي نصاب سیدا او دوه والي نصابات ثلاثه کمالوماته وښه او کوم څه دی باندې کاهونه راتل دي ما تای ته په څه څه دویلې چې سره یو او نصابونه دوه خلک سره ته او ګور په بتام بتام دلیږي چې ولكمه ثانيه کماله دغه نسخه په ماچاږي داسره دی چې مثال ته تر از ماي ځای ما ته ور څه مال نه کاوه رسول الله څنګه تعالی نه کاوه چې خپل کار کو یا راو چې موږ دې کوي امانګ اولاد نه کاوه کو زوال باندې قسم یې چې تا کولې جنوي او جننګ دوی ته باره باندې جوړې کړي مال دا راډه خپل د یو لور راځه بسم الله جوازه یې مترو کو ولدا سره دایم حافظه اجازه وه هانس باندې ولا پنځه باندې سوال اول یاره وراله دونه دوسته یاره وراله چې له ساماندار سره د غارډیان سره تاسو یم، باندې کور بلان راکړم، بطاته راواړم. اوس ماته پته نشته، چې دا بهسته پاره پدیر کور چې مستره جنۍ ماته نکابانیو کړم. بل هغه کې няма، پته پته نشته، چې دا به کوونکی کا چې دبل خلک سره راځي. اوس هغه تاسو سره راوې، ما ته په وګړم اخلم، تاسو سره څنګه نو مه کدا معلومات حاصل کیه ما کمنتا کولا دا دسته طاله تاریخ مقدمه تاریخ څنګه او داوت صورتونه متصور کیږي چې یو کاس بازار ته هوډ وځي یو کاسه واکی ونه دره ناراضه پنځه کابه نه وې ستوری دا به دره ناراضه پنځه میاشتې ته رسیدل نهه په تلیفون له دې وروسته ما ماله لاګا پر ماری کته نه وه چې ستا یاره په خانې ا ځانۍ ټیبیتی او ځانۍ کاوتا کې درمیان نکاح کې کاه کئ ته دي نکاح فلم څراو واجب دی خاصه مور ګر حرام دي په پخت ځانۍ باندې او په خاصه مزلۍ باندې حرام دي په تری څوک ته دا د ګوري ګرام په څلور ګوري مزلۍ باندې ځمۍ فلا مزلۍ باندې ځانۍ زی مور ځانۍ باندې د مزلۍ لو شكو وا شكو cues في الخرمت member قانون. glucosefourي benim السحر. ثوية ليصول على نص писم. زانياء의 형 test 이제 بردر照. زانياء의 형ess号 é. 씨 обычに � facult soul. وظت هوammed 아� Beij ettore. انضم Bil nutritional. إنه evne vit entre لذcan вещ практи enterぞ آخر. لم gou싸 نصر dej N Worth Man Project. Parng у Lightning Day Medi Hayati persp Signal أن bears iloma. Ce zami stats Parf equations fordzshalli. 소�صف كوية احتامات في يس موضوع. علماءات في القط views �نا تجمع رضع Willy. اذان ی زان ی کړه لا یان کیو دان تا نخم غو دان ی سلام لا یان جو نه نه راغلي لګي امره په دې لری نکواله چا دان تا نخم غو دان ی سلام د عامنګد منکو هو مسلې کوه علاوه پر کوټه ما یو چیرې او پر څې مسلې نه ویچا تا ما شرح الصوالقه او تلګې خل فإذا ما أشخيه حيثية زالة إذا ما نتوحيه على حيثيته زالة فإذا كانت إشكال لجتاة متعالاة فإذا كانت محيطة تفسير من تجارين محن ذلك فإذا سبقنا بعض الألقات ذلك وَلَوْ مَشَّى فَأَنْزَلَ تَقَدَتُوْلَ أَنَّهُ يُجِبُوا الْحُرْمَةَ أَبْدِي مصرية السيكرة بيساري وستدين فرق في احنا توس المزاد راضي سوف يسرى خرمات النساء من سهرات قتل أجل اي خبرها؟ في جنان نوع لغا انزال نوشوه نحاق شهواته ودرميان كروان وخرماته ثابتها او تحرك لغا انزال رايح شهواته انتهاته ورسلم وصول خرمات نسابت ويجي فده هو جداله فده دواعيد الجناز وده الجناز وطاره أسبابه نزاقه من طاقبه حكم مرات الغوام په هر کله انزال تنپټه ولا کې ولا صدا د دواې د جنا نه نه د دواې د انزال مطلب انپې دا اللهو څخه هغه ته مایزه د حرمت ساتو د دواې نه نه پاره کوم جنا نه پاره په هر کله انزال تر میانته ایسه د جنا نمخ ته مخ انزالو ته څه انزالو ته مستهونه غزلا صدا مستنه دواې نمثو نظر وغيرها دواې د انزالو دواې د جنا نو مطلب ولو مصف انجرا تسطلاتو کا سیئے شئنجا سی سپتو لگیوی سپا مشتہدین اکی و بائن جردنان سردے انسی حیدار کوئی بانی او فرقون بیانی اید نابلی شوی شویی شو شباب یا مقالب دتار روان دی شاگئی ومسلہ بل بانی قیاس وَکَمُن مَسْأَلَةٍ إِلَّا وَفَرَقٌ بِيَنَّهَا وَبِيَن نَجِیرَتِهَا لَا بېره دیر بېره د مصلې د پاتې بالکل له شانتم صاحب کار کیږي مستفيد خبره کړي که دغه مصلې حکم ته بدل دي دغه مصلې حکم بدل دي او دا حکم ته بدل چې مستفيد خدای تعالی صلاحیت د فرق لارغ او بې فرق سره یاته د پاتې نه جوړلا چې په دې چې هغه فرق باریکی څه مې وره نه کېږي دا اوس مشهته لا پاتوان ما ته پاتلاوه چې انې جال او څه نو پاتولېږي چې د عامه سنی د واعده جنزال او د واعده د وڅو د جماده جنازه لپاره ولا مسألة أنزلى ناري ترى ادريسخه خبري قال ان فكم المسألة إلا ولاها نظيرا في كتب المذهب إنما بذكرها صراحة وإنما بذكر نظيرتها وإنما بذكر قال بقول تشملها وذكر مثلا تقول ترجم احنا مذكرنا شرح ا ناري العالم په دوله پلاکانه ماس په خبره دی په دې چې ما مساله مستری چې دا حري له طاره به څه ته او منفسه مې یا به ما تل کتابونه په صلاحته وکړ شي یا به حري او مونږ وکړ شي نویو وکړ شي یا به له پاره او دا کوم څه نه تاوله چې دغه مساله او په معاشره کې لاله چې هغه د پټه خنکونه به هروه وکمن مسالات نه نه څه نه مونږ مسالات نه الا ولا ها نظير في كتب المذهب اما بذكرها صراحه واما بذكر نظيرتها او بذكر باب تشملها فداسي خبري شد سماكته كتاب منك نفسه بطاقه كبيره كتابنا دا كتب خانه له دامنتي بده باي طرق دسي وضاقه بلاون بلاوي بطاقه اورغا نو او على او على مثل ان کدا مثال کدا کنه باندو لا خبر او کچله کتابونه چې مثلا نوع ا ته څه وې کتابونه کم متبو کتابونه دي متا بث کتاب کتابونه په دنیا یو څه دي اسې سلام او چې کوم کلامین څو دی او یا زایسون څو نه راځي نو وې څه دي یوه 54 کتابونه هغه له سمو څه ده او دي کتابونه را علاوه نه ڈا چا ملویلا چا دامشل با کتابونی که دا چا چلی ندا ڈا میوش آدوی چا سمرا مسلی مسلم و ملیان و من تکلو دی وی عمل کرو دی او ساویتا منگا ردیماتون خنان مولان وی آگا چولو دو کتابونی کس تا دمرا خورا دا چا جن لگا چا حگا دا مسلی دامشل با کتابل کرو نو چولو دو کتابونی کس تا در ادران صلاة السلام وی دامشق جس تا د وَبْبَا سَرَانْهِ بان اوشا بي سو مرحلو مخلوم و مولان و من تکلو دی و جو حلق باقی بان اعمل کرو دی و سو سو مرحلو مخلوم و ناقناع مولان و اوش انا تید اتو کتابو نا کشتا و دن رح خبر ادا سو جنو اوشاو کہ حلق باقی بان اعمل ترسا حلق بادل کرو مرحلو تید اتو با بري الله والسلام و دان څه راځي استلې سلام څنګه دي اجا نه پاتې کولی الصلات والسلام عليك وقتي اي نه پاتال فاسته کوي داوه تا باندې څه پېټې نه تا څه پېټه اوسرته ورشي چې دا غلې پټه کوي استلې دا یو حديث دی چې را پاته ده دا موږ ټول راځو انتظار د اعلیحضرت راولې نو چې هر کله تاسو یی ځل ته موږ پټولېږو نو تاسو د لمصه د او دا جنازه پاره نه و معلومیږي د اعلیحضرت د اعلیحضرت یی ځل ته ځو او ځکه چې تاسو هغه لږه چې موږ ته ویل چې پته تحداد بتان پتہ معناتમે લેગી મેזר રુપૈ દૈવી સગર રુપૈ દિયાદા બને છે બાર બાર મસલા મજિ હાતે હવે આ તફરીખ દકાલા વલુ કે મંગ સરા દેવ ખબર કમ સબૂત નછરે કે દાઈવન ઇકા પબાસુ પર ફોદલ વની ઓલાદા ઓ બલસ ગેર ઓલાદા બાર મંગ دا خبره وکړه په سده کې ځنو فرانه یې یو خبره وکړه چې ما د دې قاعده هې تر څه او تا مجهول خبره وکړه یونکاسته چیرې ودانو یو ځل سره بکنی ویله ور دي دا په تیمونت لست لري نو سره د حالت نو یونکه ته ناشه دا خو څه او کله چې موږ وایو چې دواره نکاحونه خو یې وښتی ولشت خدوار کبري څه ته نکاح جنازې فقط دا ځینانه په جیل کې واچولې چې دبل خاو څه باندې کا نه کړه بل نو نو ضرر منکو کوو تر او نو غرب ناشه تر واځې بس خلاري ام دا وره چې ځړې نه چاونه ما ته او نو یو نیکه دوپاره مستقله اوږه وي تا غو واځه او یو سړی دوه خنکر نه چاوه شو چې اګه دې نه د واړه په نکاح نه بیل دی وشوده که په یو ځای نو به د واړه واچل نه که په یو ځای په دوه کولو ولا يدري اذا قد نلكي يوسمتا ايتهما قبل كي اول, كم اول, كم اول او أو لأن نكاح كما يرى اول نكاح بردواتي كما يرى فكما اول ذن غبنا تزتي كما ثاني هو باطل وغديت قد نلكي يقول يق بينهما هل لا ولا صداون او لمنكم ومن في فرقه كما ثانيين wala wajha ilat ayna ba mung dal shwale ke dai wanika shwa aw da bala naswa zak li adam al awlawiyate da de kam dalil mung sara nistare ke dai wasa ga ولا الا كان في ضمان غشيره الجدار والني كان ناتي ظريت اذا كم سبل كي علمنا سر ما تجيلا سرده حاله الني كان خبر قال دي او ځنه خبره د هغه په دې کې کداه شان څه سلام کې تا چې دا یو نکاح شو حری ورکی هوتای نیم څه کولې کې زه راو او له زراوا ځکه که تا د وژنه څه دې او کسته نکاح کې را او د ټکو کو دا چې د دواله مخروه پاتې شولې فتاین التفریقا ولو ما او مما مهر دوال د طالب بشریه باندې ده ځکه یو نکاح باطله ځکه مها مراته او هغه دخول ماده شوړه دایته څه مهر لازم لانه وجبل الاولى زكا دا دا من هم ذلك دام ما لازم هذاني كذا طارا كما راغلي او طاول ذبانين وانعدمت الاولويه من ذلك ويلي تبدي كي اختار كميو شغله ناشزه شي او بل غير ناشزه وغرزجلل جهلين بالاوليه للجهل بال ده اوليه بكاردين ذاتك ادوال اولويه اولويه, أولوية كان ا ونه از مات الاول او لویت للجهل بالاوليه د پته موږ ته نوسته دي چې دا نیکا اولدا دا هغه څه ده کومه غیر دا وګزیدل تاسو څه ونه څنګه غره اولویت ته سن چې نو سیره هوت مناصب اول بکار دین موږ ځکه نه کامه سنات ده ته دا اولی نیکا علم نشته دي نو کوم اولی هغه مناصب کړي نو بغیر ما ته درم تطه نشته دي چې اوله پدې کوم ادم فیان شریف الیهما فدانیم هر بل خخ چادا خبرهده لا بد من دعوا كل واحدداخل من همما لها دع بچله هرري خبره وي که زده محر حقداره م زمانی او سغوی دا خبره کي ه وي نو ش ح دو نمبر کوان نیکمهر مخررم پادشولا انچدا خبره لا که تدعوتوااتون المهر پم کا او قسرت دا تدادون ک کهغ هو چته نكاخ ما نمبرکی شله ناخو پپلبان مخرم لا بردم من د اووا كل واحدة منها أنها الاولى چ زمانك اولا شولا زل مح حه دررج لما او چاخلهت ده جدوا مساح و ک مرح تودين نکی قابل اول حيا مصح وکی ذکه چ مت پ لېي ک استاق دمهر د چا پاه د نجات المحققتي تقريبا It's the mouth of his, he is not felt. Dear God, and God this evening... earth. All have been to Job. Here kita is strong. صدا یې حق کیسټ مرکز دار حقانیا خپل خپل کې لوې مجاهد د ترالمر څخه ملي بي دا د او همدا شان نور کې د نړۍ د نړۍ علماء حلکه سن چلاوه چې جهادي ترانه رانه نن انعمتونه صدا لما جاءت اورور دور صدر الامر من الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <Leonardo> <تصفيق> ولا يجمع يا ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنه اخيها أو ابنته اختي حال عليه الصلاه والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على قاتها ولا على ابنه اخيها ولا على ابنه اختها كما قال عليه السلام ارمحيه مساله دا نواه چې دا حرمت ده طاره یو سبب هغه جاما ده محارم ده ده ثلاثه لسري ولکه هاها او ضوا جنته کېږي کې یو مذکر او بل مونث ده د ډول نکاح حرام او خپل والدین کې نکاح نه کېدل وداغہ شانته د وزنا چې او خپل ماډین کې کوي او مذکر بل مؤنث ده نو خپل ماډین کې نکاح نه کیدلا وداغہ شانته د وزینات ده یو خاص پنې کې جماعت اول حرام دی دانی کاین کیږي الله تعالی راوانه دا دو سره پنې کا کې نه جمع کیا و نه جمع کولي شی او خزہ او د هغې د پلاړه طرفه نه توره د پلاړه خور هاغه وسه د توره کیږي نو توره او دا هغې اورې راځه ته یو نکاح کې نه جمع کیږي ذکرتے ہیں موذکر بالمؤنث کہ نکاح حرام علائقہ ترا ترور مذکر کے نود ترا اور رشم اوکاشہ تا دا اوریرے دا کہ دا مؤنث کی نوبیا مذکر کی نوبیا ترور اور ارہو گردد دغی سان دیبل طرف طرح اچ قدم میں رکھا دا مذکر فرض کی نماما فرض شو اوکاشہ تا دا کہ رکھا دا مذکر فرض ترور اور فرایا او گردد ترور اور فرایا نماما او ترور اور دا باندې جا کول شرع نه جایز نه دي نو د جاما کول ته ماده همدغه یو خزي کې او د هاري د بلار خور کې دا بیا کوست نه کا کې او حالت هيا د مور خورا ټول تم ترور نه او ابنتی بنا ته اخی ها یا ذا اور ري سره باندې جاما او ای بنا ته او که ها یاد پرځي سره زه تنبیل سلام فرمايت الله تن کا حل مراته وعلى امتها نبا شي نکا کول یو خزا د پاسره بل ترور ول د مخک نه پنییک ک دا د هغې ن بعد دا سری د هغې د دورور ری سرهنی کا کولوواړ په دانی کا چاز نهله ری سره والله لا حاله او نهشي پنی کا اخستلی او غه د پاس د ترورنا د مور خورورې د مخکې نه پنیقا کدان د مور خورور د پسهه به راجنوی پنیقابانې اخستلی کېږي والله نه تی اخی د مخکې نه او ورره پنیک ک دا د هغې ن بعد به د پلار خورور پنیک اخستلی کېږ دیئ ولا على ابنته اختها دمخت نه فرزه په نکاح کېدا دا خپل زه دا, دا, دا ترول سره نکاح کول څه دې ته پاب اجازه دي هغه مشهور نه یود زیارتو ال دا پر سوال کتابست چې کتاب اللهبان جدتال من د نهو نو کتابله چېخصقد مره راغلی دي چې جمع د خل ناراواده دا پهکننه جي راغلي چوره دغه اووره او تور جمع کول ناراوادي خورزه او تور جمع کول ناراده خو پهکن نه ج راغلییم په دا مشهور کې او مشهوربان جدتال په کتاب اللهبان یخ ناف ي والله جنا امر آتې دا خلاصه بایدیانې دختیانو دپه پس خلاصہ دا یاد تا به چې هر هغه رزق دا دعا جنل کوي دعا نه نو یو مذکر او بل مؤنث پر دې نو دعاونه کا سره حرام وي نو دغه شان ته دوژنه نه په یو نگاه کې حرام دي والله یجمع بين امراتين لو كانت حلالهما رجلا لم يجوز له يتزوج بالاخرى نگاروا جماعه سوال که بروخدوم کدی جدول یوم مذاکار سرهغه نو ده ده پارانیکاده حوا بلی سره نو روا نو دغشان جماعه ولین روا دی بایو کی استان صبا یانی کی نکاده محارم واله خراب دهوت خبره بابا کی شریعت ده ظلم خلاف او هغه د اسلام او الخير فاح تمنا کون کی اسلام با انسان دی لازاری نواری ده هغه خوشالول والی نو دی لازاری او ظلم اسلام نه بغرش کی کله تا نکادا محارمو حلال شي نه پدې کېوه په جنا نو با باندې ظلم کیږي او د هاوی د فریاد اورېدو څوک باندې مثال موږ سره وایي چې د خور او د ورو نکاره شي او د اخور د ورو سره نکاوږي قابل فر ضروري ظالم شپلار یې مل نه خور بچاتا فریاد کړي اورو په اسره خدای هغه د نکاري سره الله اورو ني د نکاري سره کې په هغه باندې ظالم څخه بچاتا فریاد کړي فریاد یې کدا وایلې شي چې د لو نکادا پلار سره راواده او دا لور د پلا سره په نه کا باندې نکاح یو معاملات ډیر دي دا پلا د یو سره د معاملاتو معاملات کی خبر اورا نرالو په دې ډور باندې ظلم کي د بچا ته فریاد ده دا شانتي ده چې عام تاسو چې خاونو فاتنه هغه زی سره بیا ځنته ریوزان مزیره او مصره خارې کړي نو مور د زی سره نکاح حلال او ګرځيږي او دا زی ظالم شي په نکاح او دغه خاونو مر ډیراله ترلاسه مل دي دا وجهه ته فریاد ده نو شریعت چې کیا او خدای د حضرت الله رغه سبا نکاح نه دې کداخاون سره جوان سره نغه نو دور فلر ته پیااد کولې شي کارما زيتي کما تاسوکا کدا غا شانته اورول کور کې ستې نو دا خور روغ ته پیااد کولې شي چې زما سره ظلم شي زما ته پوسوک دا شانتي او کونډه څخه چاته پني کاشن اغه ویت ویلې شي چې ته زما ديماس ديتي کې زما ته پوسوک نو شهر ته محارمونه کادې زبار حرامه کړې دا که شرط ته دیکھې خاون سره کور خراب نه جن فلاره ویلې خاون ته چې زما دې سلو کې اور رو ور ویلیکہ حاونتا از ما د هوسر اول ظلم کې نو شریعت پر خځه د پارا هغه د پریاد او د روز د پرې کېدې په داغه باندې کاله محارم و حرامه کړې ووڅو قحاده غنی او قاعده د ګر گئی چې هر هغه دې چې پر دې کې درشدار او ما بین کې سره رحمه قضاء کړه تر هغه باندې کا حرامه یې هر حر هغه چې پوهام ځکه هغه د سره رحمه قتایت راته او سره نو په داغه چا مخه کې بشرد د فرمت کې په که کې اخون حرام الله با. ترور به فرضې سره نه جاما کې ری رحمی کې سره رحمې روانه رايوب د ډېرې گراني دا نه ترور راغلي دا څنګه فرض راغلي دا او که هر کله د یو ځوان پنځه کې رال دا دواله به بنې وګرځيږي زریبه وګرځيږي ننه زړه ده اوی که ته زړه وایې کنه دایمه که سماخه زړه ته اذکار دې مزاجرې دغه شانتي نذیا به فرضه به ترور سره دشمنه وګرځيږي ترور به دوري سره دشمنه وګرځيږي او شریدانګواري چې دوا ما حريم کې منسي خفغان پیدا شي په داسې حال کې چې دا یو څنګه یو رشتہ دار خپل تزه یا خپل خور یا خپل خپلوان چې کم پغانه ست کې دنه خلک دي د دانشني کاولې نو دغه شان تیاو خاووند د یو دوه محارم او نکام په یو ځای کې نشي راوځل له انل جما ده نو هم سره تین دومر له حال ساتي چې د ښځې له پاره باکه د فریاد لارې کولا او پریدي ظلم دربانې کې نو فریاد د اړ لښته اخ پریاځي الترلړ د عامره سو فریادو کا لانل جما ده نو هم یوخذل دا وخت کې هم دا حقوق النساء وعلى आवाज لګي دا سره معاشره ته اسلام وعلى بنیادونه ختم ولواړي تاسو سره مخمه ختم ولواړي او تاسو تمخین ویلې د موږ خلکو ته کولا وایو چې تاسو وګورئ د مسلمانانو چې کوم ودنيکان او خلنانو کې په اسلامي طریقې سره نکاح شویل دا هغو ژوند موږ وګورئ او چې کوم تاسو لري به دین خلکو نه کاهونه شې دا هغو ژوند موږ شکر دې سو خوشاله دي دیندار سره څه ځخوندوالو کور کې خوشاله ارزی هغه بهینه د્વાړه خاطی کله کله راخاوونه ورلیکاله خاوونه ترینه ورکی ما څنګه یار راشته ذکر کینې یو شکر باندې تللګا او دې امریکا کی کار په نمبر بر ده ا د ډیوټیو اوقات تخصیص مثال د خاوون ډیوټي د ورځې څخه د برشکی ډیوټي کوي نو شکم کم ټیم کې څنګه کور کینې نو ټول کار باندې کور خاوون کوي بچی و هم سنبالي ډوړی و هم پخې شه هم کې هر او څنګه کم ټیم په ډیوټي نه خځه بیٹھول کارونه کوي بدان انصاف د حیوانیت دته په کور دغه هغه ورنور بار کې بشرمي لیکوله پساله کور کې کورواله بشرمي کې او سړي وي هغه وزيم پاکيږي ګنوله صفايي کوي او صفاږي دا یې موږ مساوات او مساوات نه تختباي راوته مساوات خدا غليم چې د کور کار څخه د تقوا د بار کار څخه دړي تقوا په شکاريو کې تاټاني شکاريو کې د سريته اساني نو بس هغه اتریګه د کارم برابر د خوته مونږ کې ستري سړي د ورل کې کارو کې د کور برابر کماسان وړو دي اځ پدې اٹھای دلته کله سارم دا په پریشان ما خام په پریشان دا ته څه څه په فورم پریشان او سارام پریشان او دا خو نه ابي نګر ملاوي کنه په هیڅ دار ک کنه ته ته دا دفتر کې دا لوندان سکهن ولغه پریدي سو نو دراځي دا لوندان راکا ک انجران دشتي وادار راکا کنه وداه اره ته سو کوشته بهږي دا په اسلام دی ذاتانت امینتن کانات سمینتن اماندار څه د قیمتي الله په نېزباني فدا چې وازنه له دې سره په اسلام تاریخ ته ولاړی ولقرابه لانه جمع د انهما یوزي اله جمع په معنا دنه حریم کی د رسی گدی خبره دا چې هغه چې له رحمد خپلواله انتظارای هغه دمننه ختم شي ولقرابه المحرمه للنكاح و حرمه للقتی كم چې حریه تر نکاح حرام شه یو دا قرابه حرامونه کې د قطه د پارما دنکاز و خورمت بنیاد پر دیبانی روان دے چی سل رحمی قطعنی شی سل رحمی برقرار اپا دیشی نو جے بہار دے گی سل رحمی خطمی دا حقار برحرامی دی نو جا مدنہ ولو كانت المحرميه بينهما بصبر رزاى تحرم لماروهنا من قبل لما. ويبقى كده قامت من اولها كدارزا او دنا صوابه الحكم يورواندي متبنى بحكم نباهر دي متبنى بحكم نباهر او درزا نسبه على حكم يورواندي نوصفها تحت قسمه الطريقه كي بقمزيك ان سبين كا حراما نوالت حراما كي بقمزيك ان سبي حراما والله ب د أي جمع نهمره اطنا و ب ت زوج مکانات دها من قبله دا بعد نهدي نهي چې ی سړے جمعې د یو خذ سره او دهغې د خاون نه كان لها من قبل چې حغ د بلخواون نه ده او سره یو سړ م شو او د ی خه د دهغې لورپاتې شو ده او بل خذا پاتې شوي ده اوس بل ی سړ را لېږي او دا او د د ل فركا کووا په داخه نه دی جایز یو دا چې راځي د بلخا ون نه لوردا د بلخا ون نه لوردا او دا څنګه دې سړي پنې کا باندې واسلام او دل دلته دا بلې ښه سره نکاح دی دا نکاح یې ماته نو دا د بلې خلې چې کوم لوري هغه ته پورتو چې بنځي وي دا څه دغه دا دا د بنځي ولا مسله ده چې سره مړ او آیا یته تا پاتہ د ابله دا ابله سد نور پاتہ ده نو د دې خبر دې کومه دې سړی پنه کای کړه کښ را خطر وته وایو د دې دا ابله جنې بنځي کوي نو د بنځي زی یو زیک اول دې بلې کله سره دا پیاو یو کای کی ماته نوې راوادي او وزګه چې کومه دې خپل کوچه دا بنځي سړې دې نو به کومه دې وې لسم چې دا ابله میرا نه مړ دا اده میرا مول تر دا بنځي مذکر که بنځای مذكر فقط کنه خپل کله کله تشوله مې رحم ورته اده د مې رحم سره نه کېږي او کومه ده چې وایو چې دا مې رحم ورته اړي به مې سره دا زخبې دا غواړي چې نه د تا نه کې نه کېږي کنه هیڅ نه چې اج نه دی شو نه ده نکاح د دې جنیسره دا څه دا د حرمت دا كله من له جنبهن وایا چې د طرف مذكر مو ان نشي نه د حرمت دې نه شي نه حرمه او کژت په یو صورت کې دا جن حرامه او په جن صورت کې حلاله وا نه جمع جما کول روا دي راځه خګرو او یو خلک باندې ست رحمې نشتا باندې هغه په تو فکر کوي کوا چې کېدا ویلهم الاه ملاله په لږ ورته لیکور ثلاثه دی راځه نو د مخ کې نشته رحمې نشته یو نه کړه کې اوسم مرش نه اوس رحمتا نقصان نه رسیږي ولا با لای جمعایا ای ایو جما حدنا امراتین او بنت زوجین کان من قبل دا خبره شباب نه کوي چې سره راځم کې د یو خزي او د هغې د خاوند نه لوه چې هغه د بل خزې نه راځه ځان لها منصب چې هغه د خلک نه راځه بل خزې نه راځم نو خپل درس یې وایې چې او, او بل د بنزايده فلمسک یې آرام ور جوړیږي لانه لا قرابه بينهما دي دواله په درميان کې نه قرابت د نسب شته او نه رضاعت شته او خبر الله تعالی صلی الله علیه وسلم چې تم محرميه روانه ده د حالې مادر پهنا سبب پرې ځابانه دي دي دواله کې نه قرابت د نسب شته او نه کې درې زاش شته لانه لا قرابه لا بينهما ولا رضا ذ فرح الله تعالی او چې لا يجوز ان ابن الزوج لو قد زوج هذا ذكرا لا يجوز دایمن ګرې څفرګو چې دا که شرجنې چې کا بندې دا زامو زاچار نو نه دې دغه باندې فسره نه کانه کیږي څه میرا دې مې را نه مور صادې اا دې مې را مور سره نه کانه کیږي ولنا وایم غدا را غرا دا چې دا که شرجنې مذکر شنه به دې مې را مور سره نه کانه کیږي او کشر دا که شرم اور مذکر فرض دې دې حالې تاید نه ګر دېږي ولنا امراۃ الابل سوارت حاذا کرن جاء ذا الله د جمعې دا, جمع دا پاراداده ذلک من ای تصور ذلک من کل جانب شاید تصویر دو طرفونه دا حرمت ساتيږي کيو طرفا حرمت راز کو د سرت کې راضي و دا هغه چې مې سرت نه بهر دي و ما جنا د امراتنا حرمت عليه امها وبنتها مه مې ټکي وي چې یو پاسباه د حرمت کې فرماتې مصاحره ده اته څه وي فرمتې مصاحرت کې بنیادی دي چې د حرمت په اړه هغه بنیادی چا دخرمت د پهره مصاحرت کې هغه وجود د ولادت ده چې هر کلا ولادت په داسې کېږي نو داس په ثانوي وړتسمه کې نه شریک شولې ኢنه شریکت نو دیواله سره د سده د خاوله ኢنه شریک شولا اغه نو په او دا هغه شریک نو څه نه یو انسان وجود تراره و فدای انسان تا قاضی دا لکه لازمار اشتراک لارمه ده مور می ده انیا می ده نکمه ده اورور می ده خور می ده دې سړي نکاح کول جائز نشي دا غبرې شي ته قاضی دا غشان نو اصل دا فرمات ته طاره وجه په نکاح د کې هغه نکاح نه او نه جنابا اصل دا هغه د حرمت ته لپاره بنیا د او ځیئت سي دا. دا و و نو چې چنګه دا زودیت دوولت پیدا کېږ په نکان حلال حالالو سره دغه شانانده پیدا کېوتې حرام سره مخکې دا خبره منکرې وه چې کې او شانته ده په دنیکان نه مخکې او ت نا و ورو ت جما کې نو لکه څنګه د جما نه ولت پیدا کې د د ان پیدا کېږي نوغجزیت په اشت را کو دوا او سرتونو کې راځي که د نا والله صورتت ې او د جما صورت تي. په جهار کې لا د ورته د وراله اشتراک د او سورته نه کی راځي نو فرماتې مو د پنویت حلال او حرام د واړه باندې ځکه اصل مدار د فرمات په پاره او د را اصل مدار د فرمات په پاره هغه وجود د ولده جزیت د ولد دی لکه څنګه د څنګه دجیا ترازی په حلال او د کدا څنګه دپهارا موته کې نو نه نه د سیوای چې څنګه مکه شاهر راځنه او په د هغه جنا په وجبان د مزنیه مور او ځانبه لکه څنګه د منکو هی موته نه کیه باندې حرام د مزنیه لور ځانبه نه لکه څنګه د منکو هی لور په نه کیه طرف ناراحت دا شان. شانت د ځان مور حرامه د مزنیه باندې لگا اسنار زانیت لار سره نکاح حرام مزدنیه ده پاره دا مزدنیه زانیت لار مرتبه کې خرګرځي کې پټي نکاح سره وش او دا به شان ته زانیت زوین نکاح مزنید زکا دا دا مزنید با حرام مزدنیه سره زکاده دا خاون زه جوړيږي بنځه برابرۍ کې په واته حلالي په صورت کې نو د جنا سره څورو عاشق صورتونه جوړيږي چې کم جوړي ادل ته مساهرات کې خودمره خبره به وکړو چې وا مساهرات په واته حلال باندې ثابتيږي او دین په واته حرام باندې ثابتيږي وامن جنا دی امراتن حرمت علیه ماری کتابی علیه دا سینده یو سړی جنا کو د یو قض سره نو حرام دی په سړی وانی موردا دا قض چې کوم ځنی اده او نور دا چې کوم ځنی اده دا بنې کوي حلال سلام ثابت اده په خدمتونو خبره شه لا لشارې مصلیه ثلاثه نمشاه رحمت الله علیه دا وي چې په جنا سره حرمت مساهرت نو ثابت الغه څنګه خبره کوي ودا فرماتینګ او سهاراتا په یان ځکه نه sawdust یي دا یو نعمت او د نعمت ته په اړه بنیاد د حرامو طریقو نه جوړیږي اور عامت اللہ پاک تعالی امت دے رہے وہ الہی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سحرا اللہ غراتے یتا سید ابون تے داہ کله نو تی پیدا کله استاد درمیان کې نسب جوړ کا افلان کې افلان کې زی و سحر پرګانې جوړ کلا دا سردے دای زوم دے دا د لانی مته د پرګانې تاسو د پاره رحمت الله علیه وې کی نعمتونه په حرامو طریقو باندې حاتلېږي احنا کو انده کو بنیاد د سبا دغلا چې بنیاد د حرمت مساهرت د لپاره هغه پاقته یا جماع نه بلکې بنیاد د حرمت مساهرت د لپاره یسته لته هغه جزیت د ولادته او جزیت د ولر نکاح حلاله کی مراد پنه کا او جنا حرامه کی مراد وي سره دغه फरक ناراضي او تداخره برکه چې نعمته په حرمت باندې ثابتې دا خبره سم ګڼم نه وقال تظهر ان الله تعالى اذن لا يجيب فرمات المساهره لانها دا حرمت مساهره لزخيو نعمت فلا تنال المحظوره نعمت بحرام الطريقه نحاصلي ويلا من غير ان الوجه سبب جزئيه دا وجه سبب جزئيه ترى به وا تيل والا دا تيل زوال اثر دا تيل تمن غزا حرام و یا دریه سره ولادت پیدا کیږي دی واسته تل ولادت نو دا وه پاره ده او څه له فرمت پاره بنیاد دا د نکاحی کمروان دي دا, دا ولادت اغنث څه وته او نه نکانه ده هاتای اضافه اضافه کیږي الکل واحد منهما کمالا هرته پرکو نسبت کیږي مورویدا زموږیده تارویدا زموږیده حلکان وای دا د ثلانه کیس ویره دا تاسو کیس ویره فایل سیر اوصوله او فروه ها کوصوله او فروه وی چې هر کلادا ولد منکه جزئیات راوی او د تعلق پیداګ نو اصول او فروه دوا تر کوته ته تاسو ته ورګریداو اوصوله او فروه ها کوصوله او فروه وی را نیته وی چې فرماتې مثال کې سرو تر کوته تر راګا دا نکاح حرام ام دا سري طرفه اوږه کده تر او دا او د حجره لپاره څرره او د خرځيره ته په حرامي کې او کدا لیکاله لاسه او څنګه راځته کدا کتره نشمارینه دغه دغه توفي حرامي کې او کتره خوانشمارې به دغه توفي حرامي کې وال استثناء بلذ احرام الا في موضع ذورته المطوعه سواء ده کنه تاسو یې سې چې اصل بنیاد د حرمه لپاره ول د ولک واجبان د نورې شی حرامي کې دا موږ د سي وایو کدا دغه یت خو اول د موته سره راځي د موته د مور سره واغله مو ته سره راغې کنه نو چې هغه خلایو صحیح دی خپل سره جمع وکې پنځه او د هغې نه ګېډه کې ولادت پیدا شه نو چې ته راځې کرانه ده به تر دې نه کو هي سره بیان نکاز نظر واه دل سره واه ته نظر واه ځکه په ګېډه کې ځنا ذکرو تدنه څه څه دې نه ورسي چې له کله دیشې په ګېډه او دا د بچا ده دې او انتفاضه خپل ځنه حرام ده لسمه وصي کدا واد نه بعد بهدا څېره د بارو ده کول حرام دي ځې په لیک راغلي نه سلام علیکم کو جزياته اله د فرماته په اړه به کار دي سیاستي چې دا ما توه داینه هی په خول باندې حرام ځکه او ځې په لیک راغلي مو توي کرا غه دغه فرمات نه واه له واه راغلي که تاسو نه نه تاسو کرا غه مو توي کرا غه فرماته ته وته فبدا الشيء ليس كما توي صد بارا وجهك حراما كما عليه فرحين كي دعاون نصا ضد راغله دي انتفاضه حراما دا داين جواب كي كما توي سرا وجهك حرامي كي دا ضرورتي لو بقرانه تي يا وقتي كوغ بلا نكاهه دا شطط طور سي هو عليه سرطان جزء حراما الا في موضع ضروره وهي من حيث انه سببا ولده لا من حيث انه زنا په واجب تمنګا د فرماته لیکا هیڅ بس ځکه کو چې دې سره ولد داکي په دې نه کو چې جنا په خپل محرم د شهادت پالنه کوي جنا چې په تیم محرم د بل شهادت پالنه کوي پا خپل حرامه د جنا په دبر شهادت پالنه کوي محرم د نکاح د لپاره اصل ولد ده دا ولد د څنګه شایي په نکاح حلال کی دا, دا پیدا کیږي په وته حرامه پیدا کیږي والواته محرمه دعوه محرمه د نکاح د لپاره ده په دې وجه چې جنا را بل من هيث ان سبب ولد ڈادا والادا پارا سباو دے لا منحسو ان نحو دے نا بس رو کریں اللہ نے مسلسل لگا ادھر آگا دے سوار انشاءاللہ